Розділ 19. Вони зібралися біля входу в долину гробниць часу. Брон Лам'я і Мартін Селен взяли із собою стільки рюкзаків і сумок, скільки могли донести. Сол Вайнтрауб консул та отець Дюре стояли мовчки, наче суд старішин. Зі сходу на долину почали простягатися, ніби пальці темряви, перші пообідній тіні, сягаючи тьм'яного сяйва гробниць. Ось я ще не впевнений, що розділятися ось так – це хороша ідея. Промовив консул, потираючи під борідтям. Стояла страшна спека. Підзбирався на його щетинистих щоках і збігався потічками по шиї. Лам'я знизала плечима. «Ми усі знали, що зустрічатимемо ктиря поодинці. То чи має значення, якщо ми розійдемося на кілька годин? Нам потрібні харчі. Ви троє можете піти з нами, якщо хочете». Консул і Сул зиркнули на отця дюре. Священник був явно виснаженим. На пошуки касада пішли його останні запаси енергії, що лишилося після жахливого випробування. «Хтось має почекати тут на випадок, якщо повернеться полковник», – сказав Сол. Дитя в його руках виглядало геть крихітним. Лам'я кивнула на знак згоди. Вона припасувала лямки на плечах і шиї. «Добре, до твердині десь близько двох годин. І трохи довше займе зворотній шлях. Ще відкиньте добру годину на те, аби спакувати провізію. Тож повернемося до темряви. Десь перед вечерею. Консул і дюре потиснули руки Селену. Сол обійняв брон і прошепотів Повертайтеся живими живими-здоровими». Вона діткнулася до щоки на намить торкнула голівку немовляти, а тоді повернулася і швидко покрокувала до виходу з долини. «Якого хріна. Почекай хвилинку! Я зараз наздожину!» крикнув Мартін Селен і побіг брязкаючи флягами та пляшками. І сідловини поміж скелями вони вийшли уже разом. Селен озирнувся і побачив, що на вістані троє інших чоловіків виглядали маленькими, такими собі тонкими кольоровими паличками, поміж брилами і дюнами поблизу сфінкса. «Не зовсім так, як ми планували, ж? запитав він. «Не знаю», – відказала Ламія. У дорогу вона переодягнулася в шорти, і м'язи на її коротких міцних ногах виблискували від поту. «А як ми планували?» «Я збирався завершити найвеличнішу паємо всесвіту і повернутися додому», – сказав Селен. Він відсорбнув з останньої пляшки з водою. «О, чорт!» Чого ж я не припаси з собою стільки вина, аби на нас вистачило? А я нічого не планувала, відповіла ламія швидше навіть самій собі. Короткі кучері, сплутані від поту, прилипли до її міцної шиї. Мартін Селен реготнув. Ти б сюди не прийшла, якби не той твій коханий кіборг. Клієнт, відрізала вона. Дай дуже. Повернена персона Джона Кітса, вирішила, що їй важливо дістатись на гіперіон. Тож ти притягла його аж сюди. Ти все ще носиш його в петлі шрена, еге ж? Лам'я мимохить торкнулася нейронного шунта за лівим вухом. Тоненька мембрана осматичного полімеру захищала від піску та пилу, рознімач завбільшки із фолікулу. Так, поет знову засміявся. А яка з того користь, якщо тут не можна під'єднатися до інфосфери, га, дівчинко? Ти з таким же успіхом могла би лишити персону кіцей на лузі. Поет на мить зупинився поправити лямки наплічників. То, кажеш, ти сама не маєш доступу до його особистості. Ламія згадала сни минулої ночі. Здавалося, в них вона відчувала присутність Жоні. Проте я бачила картинки з мережі. Спогади? Ні, сказала вона. Сама я не маю доступу до петлі Шрена. У ній більше інформації, ніж може опрацювати сотня звичайних імплантів. Чого б тобі не заткнутися і не йти мовчки? Вона пришвидшила крок, а він лишився стояти позаду. На небі зеленуватому із глибокими відтінками лазуриту не було ні хмаринки. На південний захід Аж до пустиря простяглося кам'яне поле, а сам пустир з іншого боку поступався дюном. Вони з півгодини йшли мовчки, на відстані п'яти метрів один від одного і в полоні власних думок. Маленьке гіперіонійське сонце яскраво палило справа. Бархани вищують», – помітила Брон, піднімаючись на черговий гребінь і сковзаючи з протилежного боку. Поверхня була гаряча, а в її черевики вже набився пісок. Селен зупинився, кивнув і витер обличчя шовковою хусткою. Він низько опустив м'який червоний берет на брови та ліве вухо, але тіні той не давав. Легше буде пройти вздовж височини на південь звідси, біля мертвого міста. Бронлам'я затулила очі від сонця і подивилася у той бік. «Та ми втратимо не менше півгодини. А тут втратимо ще більше!» Поет присів на барахан і відпив воду із пляшки. Стягнув плащ, склав його і запхнув у найбільший рюкзак. «Що ти там тягнеш?» – поцікавилася ламія. «Він, здається, геть забит «Не твоя смердюча справа, жінко!» Брон труснула головою, потерла щоку і відчула, що вона обгоріла. Брон не звикла так довго бути на сонці, а атмосфера гіперіона не дуже захищала від ультрафіолету. Вона дістала з кишені тюбик із кремом проти засмаги і намазалася. «Добре», – згодила Саламія, – «підемо в обхід уздовж хребта, доки не скінчаться найвищі дюни, а тоді знову навпростесь до твердині». На горизонті був гори і, здається, все блищали. Вкриті снігом вершини, звабливо обіцяли прохолоду і чисту воду. Позаду вже не було видно долини гробниць часу. Огляд закривали бархани та кам'яне поле. Ламія поправила торби, повернула направо і чи то сповзла, чи то збігла із сипкої дюни. Коли вони піднялися з піску навкритий невисоким чагарником і ковилою гребінь, Мартін Селен не міг відвести погляду від руїн міста поетів. Ламія обійшла місто зліва, уникаючи всіх розвалищ, окрім частково похованих під піском магістрали, що оточували місто, та інших доріг у напрямку пустиря, доки вони не зникли під дюнами. Селен відставав усе більше і більше, а тоді зупинився і сів на повалену колону. Колись вона слугувала опорою порталу, крізь який проходили щовечора робітники-андроїди, реєструючись після роботи у полях. Тепер цих полів немає. Акведуки канали шосе, Лише вгадувалися під купами каміння, в заглибинах чи відполірованих піском обруках дерев, які колись нависали над водним каналом або кидали тінь на затишну вуличку. Мартін Селен, витріщаючись на румовище, витер обличчя беретом. Місто все ще було білим. Білим, наче кістки, що проступили на поверхню з-під мінливого піску. З місця, де сидів Селен, численні будівлі видавалися йому такими самими, якими він їх бачив останні півтора століття тому. Недобудований амфітеатр поетів велично лежав у руїнах, а по білому і загадковому римському колизеєві повзло пустельне гаддя і фанфарний плющ. Величезний атрій був відкритий небо, а його галереї розбиті. Поет знав, що то не від часу, а від зондів, променів, ланцетів і вибухівки безглуздою служби безпеки сумного короля Біллі. Це сталося через десятки років після евакуації міста. Вони збиралися вбити ктеря. Вони збиралися електронікою, когерентним світлом вбити Гренделя після того, як він ущен зруйнував медові хороми. Мартін Селен гиготнув і нахилився вперед, раптово відчувши запаморочення від спеки у утоми. Поет бачив великий купол громадського центру, де він обідав спочатку із сотнями представників мистецького братства, а потім в окремішній тиші з кількома тими, хто застався з якихось власних, незрозумілих і невисловлених причин, після того, як Білі перебрався до Кіца, а тоді й один. Геть один. Якось він впустив чашу, і луна від удару десь із півхвилини розносилася під помальованим винними лузами куполом. «А де не з морлоками?» – думав Селен. «А в кінці й морлоки не складуть компанії. Лише моя муза». Пролунав різкий звук, і з грая білих голубів зірвалася з якоїсь заглибини в нагромадженні з розбитих веж палацу сумного короля Біллі. Селен спостерігав за їхнім кружлянням у розпеченому небі, дивуючись, як протягом століть вони вижили тут, на краю світа. А якщо я зміг, то чому б їм не змогти? Місто вкривало тінь, оазиси тіні. Поет гадав, чи все ще функціонують колодязі і наповнюються прісною водою підземні резервуари, що утворилися до прибуття кораблів-ембріоносців. Гадав, чи все ще стоїть у кімнаті, де він написав стільки своїх пісень, його древній дерев'яний робочий стіл, привезений зі Старої землі. Що сталося? Борнламія повернулася і тепер стояла біля нього. Нічого. Він примружився, поглянувши на неї. Ця жінка виглядала немов кремезне дерево із широким чорним корінням стегнами, обпеченою на сонці корою та замороженою енергією. Він намагався уявити її виснаженою. Ця спроба втумила його самого. Я раптом зрозумів, продовжив він, що ми втрачаємо час, прямуючи так далеко до твердині. У місті є джерела. Можливо, і запаси їжі. Е, – заперечила Ламія. Ми з консулом уже про це думали і говорили. Покоління мародерів паслися у мертвому місті. Прочаник Террас поствушили магазини ще років 60-80 тому. На колодязі не варто розраховувати. Водяний горизонт змістився, а резервуари забруднені. Йдемо до твердині. Селен відчував, як у ньому розтегнів гнів через нестерпну зверхність жінки. Вона чомусь раптом вирішила, що може керувати в будь-якій ситуації. Я піду і перевірю. Це може зекономити нам години у дорозі. Брон заступило йому сонце. Тепер у чорній кучері підсвічувало ззаду сонце, і вони стали немов його короною під час затемнення. Ні, якщо ми згаємо тут час, то не зможемо повернутися до темряви. Тоді йди собі, випалив поет, сам здивувавшись цим словам. Я втомився. Хочу перевірити склад за громадським центром. Можливо, я згадаю якісь місця, до яких не могли дістатися пілігрими. Він бачив, як напружилося тіло жінки. Вона хотіла схопити його за барки, підняти на ноги і потягти назад на мархани. Вони ж пройшли трохи більше третини шляху до підніжжя, де починався довгий підйом сходами до твердині. А тоді її м'язи розслабилися. «Мартіни», – звернулася вона, – «інші від нас залежать, будь ласка, не зіпсуйся». Він засміявся і зручно вмостився на поваленій колонії. «Та до сраки», – відповів він, – «я втомився». Ти ж розумієш, що в будь-якому випадку ти тягтимеш на собі 95% вантажу. Я старий жінко, старіший, ніж ти собі уявити можеш. Дозволь мені лишитися й трохи відпочити. Можливо, я знайду якусь їжу, може, трохи попишу. Ламія присіла поруч і торкнулася його рюкзака. Також що ти ніс, царкою з твоєю поемою, піснями. Звичайно, промовив він. І ти все ще вважаєш, що близькість докторя сприятиме її завершенню? Селен знезав плечима, огорнений спекою і нудотою. «Та срана штука вбився! Це сталевий Грендель, виклипаний у пеклі!» – відповів він. «Але він моя муза!» Ламія зітхнула, примружилась, глянувши на сонце, що вже стояло на вечірньому прузі понад горами, а тоді озирнулася туди, звідки вони прийшли. «Їди назад у долину!» – сказала вона тихо, якусь мить повагалася. «Я піду з тобою, а тоді повернуся!» Селен криво усміхнувся. Навіщо ж мені назад? Грати у кребічі з трьома іншими стариганами, доки наша тварючка не прийде наштрикнути нас? Ні, дякую, я краще тут трохи відпочину і попрацюю. Йди, жінко, ти принесеш більше, ніж три поети разом. Він виплутався із начеплених на нього пляшок і торп та вручив їх ламі. Вона стисла з лямок у кулаці, міцному та малому, як залізний молоток. Ти впевнений? Можемо йти повільно. Він важко підвівся на ноги у миттєвому нападі люті, за її жаліслівість та опіку. Та це не твого, блядь, розуму діло, Лузійко. Якщо раптом вилетіло з пам'яті, то нагадаю, що мета нашого паломництва – прийти сюди і привітатися з ктирем. От твій дружбан гот не забув. Каса теж розумів правила гри. Ця як ктир, певно, прямо зараз пережовує десь його військові кісточки. Я не здивуюся, якщо тим трьом, яких ми лишили в долині, вже не знадобляться харчі і вода. Давай, шуруй її вже звідси нафіг. Мене задовбало, твоє товариство. Брунламія якийсь час іще сиділа, спостерігаючи, як селен розгойдується над нею. Тоді піднялася, на коротку мить торкнулася його плеча, закинула за спину торби й баклажки і розмірено покрокувала так швидко, що йому і змолоду не снилося. За пару годин я вертатимуся цим шляхом. крикнула вона, не озираючись на нього. Будь із цього боку міста. До гробниць підемо разом. Мартін селен нічого не відповів, а лише спостерігав, як вона зменшується. А потім зникає серед сухих земель на південному заході. Гори пливли від спеки. Він опустив очі й побачив, що жінка лишила йому воду, плюнув, запнув пляшку собі в наплічник і рушив у бік замадливої тіні мертвого міста.